Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiru Wa na'uzubillahi nasta na min syururi anfusina Wa min sayyati a'amalina Man yahadihillahu fala fala falamudilla lah Wa man yudlil falamudilla lah Ashhadu an la ilaha illallah Wahlahu la sharika lah Wa ashhadu anna mu'madan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu takullaha haqqa tuqaatih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 Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yutih illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd saudara nabi usamah hari syuriah dengar pendengar ini boleh kat baskan alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita memulakan kuliah tafsir kita menerusi surah al-ahqaf dan telah pun menjangkau kepada ayat yang keenam yang berikutnya daripada surah yang mulia ini itu subhana Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu وَإِذَا فُحُشِرَ النَّاسُ وَكَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ أَوْ كَانُوا بِعِبَالَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا فُحُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ أَوْ كَانُوا بِعِبَالَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتَلَعَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْهَقِلَ مَا جَاءَهُمْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا صدق الله العظيم Dan apabila manusia dikumpulkan saya mereka terhadap mereka menjadi musuh-musuh Dan mereka berkaitan dengan Pemujaan mereka berlepas diri Dan apabila dibacakan kepada mereka Ayat-ayat kami yang nyata hingga berkatalah mereka Iaitu orang-orang yang ingkar Terhadap kebenaran ketika ia datang kepada mereka Ini adalah sihir yang nyata Ikhwati filah Para penengah yang berhati dan dikasih ayat yang ketujuh ini Kalau kita perhatikan Menerusi Quran Wakaf dan Ibtidak Seperti yang dicadangkan oleh Tuan Seri Hassan Azhari Tuan Seri Dato' Hassan Azhari bahawa berhentinya, nafas kita tidak cukup kita boleh berhenti pada wa ila tu tala alaihim aya tunabinat qala alladheena kafaroo lilhaqq lilhaqq boleh berhenti di situ kemudian ambil semula qala alladheena kafaroo lilhaqq lamma jaahum hadha sihrun mubin itu kaedah berhenti yang betul dan ambil semula daripada qala alladheena kafaroo lilhaqq lamma jaahum hadha sihrun mubin kerana bantuan atau panduan waqaf dengan huruf hak dengan huruf jin dengan huruf mim kadang-kadang tidak mencukupi bagi mereka yang mengalami nafas pendek maka ayat yang panjang ini perlu kita tahu tempat berhentinya yang betul agar tidak tersilap agar tidak dilanak oleh Quran dan karim kerana pembacaan yang tidak sempurna itu jadi dalam ayat lalu kita telah bincangkan golongan kafir yang mengambil patung rahada sebagai Tuhan sembahan ini akan menghadapi kekecewaan pada hari kiamat kerana yang disembah itu tidak akan dapat memberi sebarang manfaat kepada mereka Mala ya sajibulahu ila an qiyamati wa hum andoa'ihim ghafilun. Patung berhala ini tidak akan dapat memberi manfaat kepada mereka. Mereka yang lalai sebenarnya mengambil patung berhala tersebut sebagai tuhan untuk disembah. Jadi ayat yang lalu menerangkan kepada kita tentang ketidakmampuan sembahan-sembahan patung-patung itu untuk memperkenankan permohonan sampailah ke hari kiamat. Jadi ayat yang sedang kita bincangkan ini pula menjelaskan sikap para penyembah itu terhadap sembahan sembahan mereka pada hari kiamat. Wahidah Husyera Nasuka nulahum adzah awak akan membina ibadatin kafirin. Bila manusia dikumpulkan dengan paksaan, dengan cara dipaksa oleh malaikat zabaniyah, dengan malaikat yang diutuskan Allah Subhanahuwataala di akhirat kelak, maka mereka semua akan menjadi musuh terhadap sembahan-sembahan tersebut berkaitan dengan pemujaan ketika di dunia dahulu. Kalau ayat yang lalu menggambarkan betapa kebodohan kaum musyrikin menyembah apa yang tidak berakal Maka ayat ini melanjutkan menggambarkan kebodohan mereka yang lain Iaitu keengganan mereka mengikuti kebenaran yang jelas Bila dibacakan kepada mereka kebenaran tersebut Digagal untuk ikut Tiba-tiba pada hari akhirat besok nak bergaduh pula Ataupun nak bermusuh dengan yang dahulu di dunia dipuja Jadi ayat ni menggambarkan bahawa Sembahan kaum musyrikin yang merupakan berhala-berhala tersebut Akan melepaskan diri daripada penyembahnya Jadi seolah-olah Allah telah menugrahkan kepada Patung-patung berhala ini kemampuan untuk berbicara Sebagaimana Allah SWT menugrahkan kepada manusia Dalam kehidupan dunia Kemampuan berbicara dalam bentuk lidah dan sebagainya Atau boleh juga sikap lepas diri ini Tidak diucapkan dengan kata-kata Seperti yang difahami oleh sebahagian daripada para ulama tafsir Tetapi Sikap berlepas diri Maknanya ini dimaksudkan di sini Ketidakmampuan patung bahada tersebut untuk Membuat pembelaan kepada yang menyembahnya Di dunia dahulu, ini pun dah cukup Menampakkan betapa Ia berlepas diri daripada yang menyembahnya Di dunia hulu. berertinya dalam konteks Yang kedua ni, walaupun tidak diberi Kepadanya kemampuan untuk bercakap Tapi tindakannya tidak membela pun Sudah menunjukkan dia berlepas diri, berpasangan. Eh khuazifillah, para pendengar yang dalam hati dan dikasih Allah sekalian Qul iniftaraitu wa la tamlikuuna li minallahi shay'a wa a'lamu bima tufiiduna fi kafa bihi shahidan bayni wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. 8, -8 ni Allah gambarkan bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah mengadeng ngadakan al-Quran itu. Katakanlah jika aku mengadeng ngadangnya Maka kamu tidak mempunyai kuasa sedikit pun untuk mempertahankan aku dari Allah swt itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu cakapkan tentang Al-Quran itu cukuplah dia menjadi saksi antara aku dan antaramu dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ayat ini menggambarkan sesuatu yang amat jelas yang sepatutnya mereka mengimani, meyakini perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan tentang Nabi. Mereka telah mengatakan dan Muhammad ni mengada-ngada dengan cerita berbohong bahawa Quran ni daripada sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah benar daripada sisi Nabi takkanlah ada dalam Quran ayat yang menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkanlah ada ayat yang memberitahu Nabi kesilapan Nabi tindakan Nabi tidak tindak melayan orang buta dalam surah juz amma yang pernah kita bincangkan dahulu. Abasa tawwala an ja'a wa ma judri ka la'allahu yazakka. bin Umi Maktum telah tanyup Nabi Nabi tidak melayaninya kerana nabi mengharapkan golongan kafir musyrik ketua ketua-ketua golongan musyriku Quraisy itu masuk Islam nabi lebih memperdulikan mereka lebih daripada Allah bin Ummu Maktum Allah tolonglah menegur nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah al-kahfi kita baca ayat bila nabi menjanjikan kepada golongan kafir Yahudi Ahlu kitab bahawa akan datang ayat penjelasan tiada soalannya tanya yas'alunaka 'ani ruh betajid datang ruh nabi jawab esok insyaallah esok akan datang wahyu Nabi tak katakan berkata insya-Allah lalu Allah tegur Nabi. Wala taqul anna shay'an linafa'ilun zalika ghadun illa ayyashaa Allah wa dhkur rabbaka idza Takkanlah ada ayat tu terputus tuunya dalam beberapa tempo kemudian baru turun balik semula menunjukkan bahawa bukan rekatan Nabi. Kalau rekatan Nabi Nabi sebut esok akan ada jawapannya tentulah besok ada jawapan tapi ternyata tidak ada. Ia adalah bukti yang kuat untuk mengatakan bahawa Quran bukannya ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kurian lalu, kita telah lihat sanggahan-sanggahan, cabaran-cabaran yang dikemukakan al Quran dalam lima ayat Menyuruh musyrikun, kalaulah ia daripada sisi manusia yang kamu dakwa Muhammad mereka ciptanya Maka kamu buatlah seumpamanya Yang itu tidak boleh Jadi apa lagi yang nak dibawa kepada musyrikun ini? Mereka telah pun memahami, mengetahui dengan hati mereka sendiri kebenaran quran tapi masih lagi gagal untuk mengikuti bahkan menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam habis-habisan. Jadi, tuan-tuan dan hadirin ikhwan, di sini Allah menggambarkan, kalaulah aku menghadangkan satu benda daripada pada sisiku tentulah aku dah lama kena hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kafabihi shahidan <Sess> baini wa bainakum wa huwal afurur rahim. Qul inifta'aituhu falaa tamlikuuna lee min Allahi shay'a <Sess> wa a'laa ma tufiiduna fee. Kalau aku rekacipta tentulah Allah SWT wa taala akan kenakan kepadaku sesuatu tindakan. Kalau aku pandai-pandai dalam tempoh 33 tahun yang aku bawa Islam, 13 tahun bersama engkau di Mekah, tentulah ada yang aku kena hukuman daripada Allah SWT. wa taala. Tuan rahmati dan, dan dikasihi haskalian. Dulu kita pernah belajar, bila Allah gambarkan dalam surah Al-Haqa, walau taqaw walaina ba'd al-aqawil la'akhazna minhu bil-yamin. Semua laqatna minhu pemamin kum min ahlin anhu hajizin. seandainya Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami ni saya benar-benar kami akan pegang dia pada tangan kanannya kemudian kami potong urat tali jantungnya sekali-kali tidak ada seorang pun dengan kamu yang dapat menghalang kami daripada pemotongan urat nadi itu dulu kita dah bincang lain yang nabi tidak akan memandai mengadakan satu tapi ini bagi menegaskan bahawa memang tidak benar sama sekali nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan satu perkara Entah yang Rahmati dan dikasihilaskan. Ini adalah satu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada sesiapa pun. Itu juga kita lihat sebagai contohnya dalam ayat yang lain bila Allah gambarkan. "Qul inni la yujirani min Allahi ahdun walan ajda min dunihi mutahada." Semuanya sekali-kali tidak ada seorang pun dapat melindungiku daripada azab Allah, dan sekali-kali tidak akan memperoleh tempat perlindungan daripadanya. Illa ablaqā min Allahi wa risalati." akan tapi aku hanya menyampaikan melantang daripada Allah dan risalahnya aku tidak pandai-pandai mengandengkan satu perkara tanpa keizinan daripada Allah Subhanahu wa kalau aku berdusta atas apa yang aku sampaikan aku membuat-buat satu benda yang Allah tidak utuskan tentu dia akan menyiksaku sekeras-kerasnya tidak ada seorang pun di muka bumi dapat menolongku daripada siksa Allah Subhanahu wa kalian ke orang lain ke tidak akan dapat siapa pun menolongiku jadi dihujung ayat ni Allah gambarkan Wahu al-ghafuru rahim Dialah yang maha pengampun lagi penyayang Ini merupakan seruan bagi mereka yang Nak bertaubat Dan kembali kepada Allah Selepas mengadakan cerita-cerita dongeng Dan palsu terhadap Nabi Muhammad SAW itu Seolah-olah Allah berfirman kepada mereka Kalau kamu dah menuduh Nabi seperti itu Sebenarnya aku masih lagi Mampu mengampunkan kamu Dan penyayang kepada kamu Ini tuan Selagi juga dengan Ayat dari surat Al-Furqan Ayat 5 yang 6 A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa qalu asatirul awwalin iktathabaha fa hiya tumla alayhi bukratan Qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard, innahu kana ghafurur rahim. Bermaksud kata dongengan-dongengan orang terdahulu dimintanya supaya dituliskan, dibacakan dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Katakanlah al-qur'an itu diturunkan oleh Allah yang Maha mengetahui segala selerahsia langit dan bumi, sungguhnyalah dialah yang Maha pengampun lagi Maha penyayang. Apabila hati lihat diksiasi sekali lagi. Kataan yang digunakan di sini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tufidun. Tufidun ini berasal daripada kataan faid. Kalaulah kita lihat dalam kamus sebagai contohnya kamus Al-Aziz. Faid ini bermerti meluap kerana banyaknya meluap-luap. Jadi kata ni juga digunakan menunjuk kepada banyak nak menunjukkan kepada banyaknya pembohongan yang telah mereka ajukan, ceritakan, dongengkan ada adakan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua yang mereka kata itu semua dalam catatan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala disebabkan pada ayat ini Allah gambarkan kafaa bihi shahidan baini wa bainakum cukuplah dia menjadi saksi terhadap bangkangan ataupun fitnah yang kamu kenakan terhadap kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan al-Quran ini jadi Allah telah menyatakan saksinya antara lain dengan mukjizat al-Quran yang tidak boleh ditandingi oleh sesiapa pun di kalangan manusia dan juga jin. Qul laa ya'tuna bi mithlihi wa law kaana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Tak ada seorang pun yang dapat menandingi Quran ini sama ada yang berhimpun itu merupakan golongan jin dan manusia atau kedua-dua sekali walaupun satu kepada yang lain saling bantu membantu. Ini Dapat juga kita perhatikan ayat yang selupa, SWT, surah Mulk, surah Allah Subhanahu Wa surah Nisa ayat yang ke 196 sembilan puluh enam. Maksud yashhadu ma anzalah ilaik anzalahu bi wal malaikat yashhadun, wa kafah bila hishahida. Mereka tidak mahu menyaksikan apa yang diturunkan kepadamu, tetapi Allah menyaksikan, mengaku ikhulafah yang diturunkan kepadamu Wahai Muhammad. Allah menurunkannya dengan ilmunya dan malaikat, -malaikat mereka pun menjadi saksi Cukuplah Allah yang menyaksikan Jadi dalam ayat ni, penutup ayat ni Mengisyaratkan kepada kita, pembimbingan kepada Nabi Muhammad SAW Agar memaafkan mereka yang menuduh baginda ni berbohong Sekaligus, mengajak mereka ni untuk kembali ke pangkal jalan bertawabat Dan menjelaskan mengapa kaum masyarakat itu tidak ditimpakan seksi oleh Allah SWT Walaupun mereka menentang Nabi habis-habisan Memang Allah ni dengan sifat maha pengampun maha penyayangnya Sengaja Allah menangguhkan seksa tuan-tuan Tetapi sama sekali Allah tidak akan mengabaikan Hukuman tersebut dari ditimpakan kepada yang menerhaka kepada Nabi ini. Dapat kita lihat di hujung ayat tentang amaran ni Tiba-tiba datang pula tunjuk Satu petunjuk, satu indikator, satu signal Adanya keampunan daripada Allah SWT dengan ayat wahwal ghafurur rahim. Walaupun pada awalnya Allah SWT murka Allah SWT sangat marah kepada buatan jahat mereka Mengandang-andang mohon kepada Nabi Muhammad SAW Tetapi di hujung tetap Allah mengingatkan Allah maha pengampun lagi maha penyayang Dan pengampunannya dan melebihi segala-galanya Ayo bertawadlah kepadanya Soalnya itulah mesej yang dikemukakan kepada golongan Quraisy Dan kepada kita yang turut berdosa dalam banyak perkara InsyaAllah kita akan sambung pada ayat yang ke-9 dan kuliah akan datang Moga Allah memberi kefahaman kepada kita Kuatan untuk mengamalkan tuntutan ini Ianya bukan turun kepada golongan sebelum kita Semata-bata tetapi kepada kita lebih penting lagi Allahuakbar Wa salallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh